Після милої, підбадьорливої розмови на терасі ми прожили разом іще три роки, але то вже були роки безперервних терзань. Врешті-решт можна зрозуміти, чому Євгенія не могла піти за мною, як згодом пішла Раїса. Хто б тоді поставив на ноги наших синів? Але є психологічний момент, який так просто не пояснюється. Через деякий час Євгенію переконали, що я з божеволів, мене належить лікувати». І ось, що найстрашніше, вона в це повірила. Розпочинається містичне. Події, котрі вивели мій конфлікт із Марксом поза коло найближчих друзів, розпочалися на провісні 1963 року. Я тяжко переживав те, що друзі мене не розуміли. Не знайшов підтримки і в Первомайського. Та, власне, і не міг знайти. Леонід Соломонович був поетом, і тільки поетом, усьому іншому він довіряв фахівцям, обожнював науку, особливо фізику, але ж до раціоналістичного світобачення був непристосований. Непристосований, можна сказати, генетично. Сприймав світ і всі події в ньому суто емоційно. Завжди палив себе на вогнищі емоцій і через те жив дуже драматично, але називні свого драматизму не випускав. Драми шаленіли в його душі. Інші люди про це здогадувалися лише тоді, коли критики за завданням компартійних посіпак починали збирати з нього шкіру. Громадський, якщо й не повірив у моє божевілля, то й не міг підтримати мене, бо нічигісінько в моїй теорії не тямив. Він ще вважав, що я займаюся не своєю справою. Мені належать писати вірші. Пай мені підладне геть чисто все. Але мені тоді такого заспокоєння було занадто мало. Якось я згадаю ще про одного свого друга, її Борисівно-Копіт. З ними ми познайомилися відразу після виходу в світ Роману «Віта обличчя 1955 рік. Вона проводила читацьку конференцію за моєю книгою в бібліотеці імені Лесі Україн, де її працювала. Мені своя молодка від мене років на вісім і була наділена тією особливою вродою, якою славляться деякі єврейські жінки. Але жіноча врода сама по собі ненадовго могла прикувати мою увагу. Після 30 років я вже вимагав від жінки тих самих якостей, що й від чоловіка – щирості, правдивості, духовного осяяння її думок та вчинків. Після конференції ми вийшли на вулицю і довго не могли попрощатися. Говорили, говорили… Почалося легко і просто, начебто були знайомі багато років. Єдів Борисівна запросила в гості, познайомилася з чоловіком, з матір'ю та молодшою сестрою. з нами відразу ж становилися дружні стосунки. Я покривив би душе, якби не сказав, що закоханість мене також не обминула. Та це почуття вгасло, а дружба лишилася. Єдів Борисівна була розумною, освіченою людиною. Читати її написане мною було не лише приємно. Я завжди отримував точне, можна сказати, фахове сучення. Цілком зрозуміло, що письменник завжди шукає такої дружби. І вона посідає в його житті вельми високе місце. Не тільки я шанував літературний смак і розумні поради цієї неординарної жінки. З нею радилися стосовно власних творів також інші письменники. Серед них варто згадати Олеся Бердника – та Аркадія Ривліна. Працюючи над останньою шаблею, я носив її на пораду окремі розділи та цілі частини. Це завжди полегшувало працю. Недосконалості і помилки, які я сам бачив, через два-три роки, Юдів Борисіна вміла показати відразу ж. Робила це надзвичайно тактовно, не розхитуючи віру автора у свої сили та здібності. Якщо на мій погляд і лишилися в останній шаблі провали, то вони пов'язані радше з нашим світоглядом, аніж із художнім несмаком Загалом, достатньо змалювавши події та характери, я часто густо вважав за потрібне супроводжувати їх декларативно-публіцистичними відступами Це діялося відразу ж після 20-го з'їзду, який ми обоє вважали подією революційною Людів Борисівна також була членом партії, жена тією ж самою вірою, що й автор шаблі Отже, не могла помітити цих провалів Сьогодні, коли пишуться ці рядки, тобто майже через 35 років, я розшукав її у Борисівну і попросив допомагати мені так само, як вона це робила колись, під час моєї праці над останньою шаблею.